איוב, פרק ד' ויען אליפז התימני ויאמר, הנישא דבר אליך תלאה, ועצור במילין מי יוכל, הנה יסרת רבים, וידיים רפות תחזק, כושל יקימון מילך, וברכיים קרעות תאמץ, כי אתה תבוא אליך ותלה? תיגע עדיך ותיבהל? הלא יראתך כסלתך? תקוותך ותום דרכיך? זכור נא, מיהו נקי אבד, ואיפה ישרים נחדו? כאשר ראיתי, חורשי אבן וזורעי עמל יקצרוהו. מנשמת אלוהי יאבדו, ומרוח אפו יכלו. שאגת אריה וכל שחל ושני חפירים ניטאו. לי שובד מבלי טרף, ובני לביא יתפרדו. ואלי דבר יגונר. ותיקח אוזני שמץ מנהו. בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים. פחד קרעני ורעדה, ורוב עצמותי יפחיד. ורוח על פניי יחלוף, תסמר שערת בשרי. יעמוד, ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וכל אשמה. האנוש מאלוה יצדק? אם מעושהו יטהר גבר? הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תוהלה. אף שוכני בתי חומר? אשר בעפר יסודם ידכאום לפני אש? מבוקר לערב יוקטו, מבלי משים לנצח יאבדו. הלא נישא יתרם בם, ימותו ולא בחכמה?